Сега да чуем и какво означава удължителния бюджет за практиката на общопрактикуващите лекари, за пациентския поток, за финансирането на правичната медицинска помощ. Добър ден на доктор Любомир Киров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари. Добър ден. До 31 марта удължаването на финансовата рамка, как оставането в параметрите на стария бюджет ще се отрази на общопрактикуващите лекари, доктор Киров? Това не е... Не се случва за първи път. Тоест, има някаква повторяемост. Причинати няма какво да ги коментираме, на всички са ясни. Това означава, че работим с това, което е било за 25-та година. Продължаваме и 26-та, докато в някакъв щастлив за целия бъде прият подходящия бюджет. Тоест, няма на очаквано увеличение на бюджета ни. Но а, това, което може и очакваме да се случи, когато се а, приема новия бюджет и когато се разписва НРТ, там Български лекарски съюз и а, Незилка му говорят, както и преди имало, да съществуват текст който доказва, че съответните цени спрямо новия бюджет, който е виртуално повишен, се влизат в сила с задна дата, т.е. от 1 януари 2026. А иначе как се отрази на работата, ами ние сме там, където сме, както винаги съм го казвал и правим това, което правим, така че нашите пациенти по никакъв начин... Няма да бъдат ощетени. Чувствам един тон на дедраматизация. В смисъл, не го драматизирате толкова този, а, този въпрос. А, обаче, очаквате ли промени в а, обема пациенти или затруднения в достъпа до услуги заради а, замразяването на клиничните пътеки, включително и. А... Тебя, аз говоря за първичната и на медицинска mm -hmm. помощ. Обикновено, нашата политика и ние не гледаме да го кажа така какво трябва в болничната да. в канчето, но останалите. А, мисля, че първоначално бихме се справили вече като цяло да се поеме това, каквото трябва да се поеме за пациентите. Разбира се, много добре би било. Има някои нови клинични партеки, които се а, коментират. Да, ако влязат в а, сила, няма да ги посочвам а, конкретно, защото не би било коректно да се месим в това, но би било добре да бъдат въведени в а, ползване и дано това не се отлага много в време. Въпросът, който а, ми се струва много любопитен за а, електронното здравеопазване, което формално съществува, чухте, предполагам, а, доктор Брънзалов от Българския лекарски съюз. А, те настояват а, средства за а, софтуер и съответно електронна административна дейност а, да бъдат отделени и в а, болничната помощ, а не само за общо практикуващите лекари. А, обаче, до информация, ставала съм и самата аз свидетел на това, че не всички общопрактикуващи лекари отварят или използват пълноценно електронните пациентски досиета. Много често дават рецепти а, на хартия, продължава тази практика. М не само на хора, които даже въобще не питат имате ли e е и да ви изпишали електронна рецепта или но, нещо но, друго. Така, Дайте да уточним нещата, защото да, чух какво каза. Доктор Дъзуф, но, но малко се получи на каша от много неща, нека да бъдем наясно. Първо, е-здраве е приложение, което осигурява възможност на пациента да влезе в собственото си досие. Това е едно. И там човека да види къде е бил, какво му е правено и така нататък, и така нататък всичко. И това е чудесно, нали? Никой не го отрича. Да, е... отрича. Въпросът е, защо това, тогава трябва да... Да... да... да обясня, mm -hmm. моля ви, за да сме наясно. Ато и бето. Освен това, когато се ползва ездравен пациентът, от там идват едни подсещания, например, предстои ли тази година профилактичен преглед, който е веднъж годишно. А, вие по съответния иммунизационен календар трябва тази година, ако е по-възрастен, веднъж на 10 години се прави, да речем, дали се направи едикоя си вакцина. А, на вас ли да, изписана е рецепта, е назначено лечение за хронично болен, която е за 90 дни, взима се трикратно, след това приключват, пак трябва да се посики лекаря да бъде. Сега да, да, сега, да, всичко това е да. много полезно и хората, и го, всичко, които го имат, е го знаят. Въпросът е, това защо е това не е видимо за лекуващите лекари на в системата. На втората част. Малко ни е това, времето. Това, че пациента ще има достъп до здраве, няма нищо общо с достъпа на лекаря до здраве. Ние, тъй като така дочух, че някой договорил, еди всеки има право да говори, да обсъжда и да договаря добрите неща. Да, ние активно сме участвали в електронизацията от самото и начало като организация и затова се случиха и много хубави неща. Ние, общо практикуващи, имаме достъп до електронното досие на нашите пациенти в да Е-здраве. То се казва до ХИСБГ при нас и когато е необходимо, ние влизаме вътре. Не е нужно да влизаме постоянно. Когато е необходимо, също добре би било колегите. това сме го коментирали от специализирана помощ. Например, отива човекът на преглед в този момент да има достъп колегата до досието. Влиза в болница в момента, в който поступва до изписането, да имат колегите достъп до досието. И това трябва технологично да се уреди. Как може да се уреди един от начините е с електронната здравна карта, за която сте чували вече, mm -hmm. се говори, която да бъде този ключ. И така нещата биха се решили. По отношение на това, че е финансирано, т.е. има някакво финансиране, ще предлага ние да здвояваме в полза на пациента, да осигурим достъпа на пациента, а не достъпа на колегите до електронното досие, са предвидени някакви средства, не знам дали са от бюджета за здравното осигуряване, от здравноосигурителните вноски, или е по друга линия от бюджет на Министерство на здравеопазването, или каквото и да е, може и така да е. Защо при нас? Защото ние сме първата линия на контакт, при нас минават пациентите, ние си ги познаваме, знаем дали имат дори смарт телефон или няма смарт-телефон, защото като няма смарт-телефон, няма как да се злои. И за това ние сме приоритетната група и считаме, че е правилно да бъде така. До Добре. Въпрос каквото, е... тук на краищата, се А, а, а Ако решат да има финансиране а, за тази дейност и в а, а, болничната помощ, няма лошо, ако ви разбирам правилно, за, приключваме Разъпроси. този разговор. Разъпроси. Приключваме този разговор само с детайла, защо въпреки това, като че ли остава хартията за сметка на електронното взаимоотношение с общо практикуващия лекар и смятате ли, че е въпрос само на пари или на промяна в менталитета? Хартията може да се примахне много бързо и ние имаме предложени идеи в тази посока. Просто трябва да се преодолее менталитета и начина на мислене в някои чиновнически глави. Добре, благодаря ви за този финал. Любомир Киров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари за Е-здраве и за удължителния бюджет за 2026 през неговия поглед, защото бюджетът няма само счетоводен смисъл.